Urbiltzen ari dira departamendu eta eskualdeko hautezkundeak, eta karria horretara, mandatuen metaketaren agazua indarbizi zagertzen da berriz ere. Afera, aspaldikoa daba, da bainan eskualelkargoaren sortzearekin, larri agutu da. Eskualde eta departamenduko hautexi askok, ezpada geienek, erri mailako beste mandatu bat bazuten diadanik, izan hau zapez alakontxeilari. Batzu erri, bimina tamanzazpetik, gehitu edo jaztik berritu zaizkie elkargoko karguak, presidenzia ordea edo delegazioa, bestelako organismo publikoen lehen dakarritza ipatu gabe. Bakar batek, abertzale bat, demisua eman zuen behe paueko postutik, elkargoko ardura berria Beste Besteguziek berdin segitu zuten eta gaur horietako batzuek ekainiko hauteskundetan berriz orkesteko asmoa adierazi dute. Karguen metaketa defenditzen dute Frantxas instituzioen antolamendua estakulutzat hartuz. Autetxipostoak okupatu beharromen dira, luraldeko dosierak maila guztietan segitu eta defenditzeko. Hots, gu denen onerako sakrifikatzen dira. Irrealitatea bestelakoa da, eta ezagunak dira karguen metaketaren ondorioak. Alde batetik, klase politikoa, mundu ertxi eta profesionala bilakatzen da, berrikuntza gutirekin. Aregeiago, atetsik argoen okupazioak ez estolarik mugarik denboran. Haibeste ardura eta errebakimen postuak batera kudeatzea praktikan ezinezkoa ez da, ikusirik zonbat problematikaren jabe izan behar diren. Ondorioz, beren ardurapean diren gai batzuk ez dira inzinatuko, eta errebakiak hartuko dituzte beste matzuen menpe, beren lagun politikoak, lobi batzuk edo administraziokoa paratotekkniikoak. Errabakiak onak alatxerrak izan nahitezke, baina horoz gainetik demokrazia arrazo bat da. Interes publikoko hauziak garden tasun eskasharekin trinkatzen dira eta erritaren inungo mandaturik izan gabe. Karguen metaketaren kontra arau legeak beharrezkoak dira. Baina bitartean, hautesle didoakie horren mugatzea pozka egunean. Basta